Ед, відповів господар, я можу тільки сказати, що ця засада безглузда і не варта доброго слова. Можливо, навіть дуже можливо, що дитині, яка має здатність наслідувати десь таку, як у мавпи, та ще й добру пам'ять, неважко за якийсь час убогати в голову безліч всіляких речей, якими вона потім хизуватиметься перед людьми. Але та дитина має бути позбавлена будь-яких природних здібностей, а то все найкраще в її душі опиратиметься цій варварській процедурі. Та й хто б назвав такого недалекого, начиненого крихтами різноманітних знань хлопця, вченим у справжньому розумінні цього слова. «Весь світ, – палко вигукнув професор, – увесь світ назвав би. Ох, який це жах! Ця блюзнівська божевільна засада вбиває всю віру у внутрішню, вищу природжену духовну силу, ту силу, що єдина може витворити вченого або митця. Не розпалюйтесь так, усміхнувся господар. Наскільки мені відомо, досі в нашій любій Німеччині З'явився лише один однісінький продукт такого методу виховання, про який трохи погомоніли та й перестали, переконавшись, що той продукт не вельми вдалий. До того ж пора розквіту його збіглася з модою на вундеркіндів, що, мов, вимуштрувані собаки чи мавпи за дешеву плату показували своє мистецтво. Це ви тепер так говорите, озвався професор. Це ви тепер так говорите, майстре Абрагаме. І вам повірили б, якби не знали, що в душі ви лукавий жартун, і якби не знали, що все ваше життя низка найдивовижніших експериментів. Признайтеся, майстре Абрагаме, признайтеся, що ви тихцем. У найглибшій таємниці експериментували, виходячи з цієї засади, і поставили собі за мету перевершити творця того експоната, про який ми щойно згадували. Би хотіли виступити зі своїм вихованцем, коли він буде вже цілком вимуштруваний, щоб здивувати і довести до вічію професорів усього світу. Хотіли перекреслити, Чудовий принцип. Не з кожного дерева можна вирізати меркурія. Одне слово «кожен» уже є, але не меркурій, а кіт. «Що ви сказали?» – вигукнув господар і зареготав. «Що ви сказали? Кіт?» Не відмагайтесь, повів далі професор, не відмагайтесь, що ви випробовуєте той абстрактний метод виховання на своєму пестунчикові, який сидить там, у передпокої. Ви навчили його читати, писати, ви ознайомили його з науками. І він так запишався, що вже вдає себе за письменника і навіть складає вірші. Такого безглуздя я ще з роду не чув. Я виховую свого кота. Я його ознайомлюю з науками. Скажіть мені, голубе, що за химери вроїлися вам у голову? Запевняю вас, що нічогісенько не знаю про освіченість свого кота. Та й взагалі вважаю, що такого не може бути.